Золото теж може дати справедливість, коли воно всім приступне. Не вірю в таку його приступність, одверто мовив Виговський. А я вірю. Пан Іван змовчав. Саміло б не змовчав, коли не погодувався. А Виговський не наважився вглиблюватися цю суперечку з гетьманом своєм. Я ж не надав тому значення, а шкода. Людина безборонна перед власним становищем, надто коли воно високе. Мав би я вже пильніше приглядатися до тих, кому роздавав уряди, кому довіряв душі і майбуття. Таємні думки, таємні наміри, затаєні і притаєні, хто розкриє. Як довідатися, як зазирнеш у чужі душі? Перед тим зупиняється не тільки найвища влада, а й сам Господь Бог, Приходили до мого намету, дякували за ласку, запевняли його відданості, плив за здоров'я гетьманське, а тоді йшли у твої полки і кожен робив, що хотів. І в цьому безбарегому морі каламутному я мав бути повелителем, посейдоном і амфітріоном. І теж далеко воно від збитої плече до плеча когорти. Незламної фаланги та залізного легіону римського. Розгойдана безберега берега стихія пристрастей, хотінь з свавілля. Хто міг це опанувати? Для кожного знайти властиве слово, лишаючися людиною і гетьманом водночас. Шкода говорити. я скликав старкнин до цього війська і питав, що будемо робити далі. Не приховував пригніченості духу, бо після кривавих битв під жовтими водами і корсеним ця пилявцівська химерна баталія видавалася мені якимсь зловорожим знаком. Заніс руку, а вдарити нікого, мовив я до старшин. Втекли пани перед нами, як перед карою Божою. В табор їхнім була срібла більше, ніж твинцю, і більше слух ніж воїнів. Сріблими забрали, слуги втекли. Тепер жде нас тільки свинець і самі воїни. Починаючи своє діло святе, стояли ми перед вибором загинути з ганьбою чи зі славою. Тепер показали всіму світові, що не загинули, живемо і набираємо насилі. Ворог колись був страшний для нас. Тепер, хоч задягнуті в залізо, вмирають щойно побачивши козака. Немає вже перед нами ні жовкевських ні Хоткевичів, ні конецполських. Самі тільки Хоржевські та Заянчковські. Сумне видовище. Побачили ми тут під полявцями. Що ліпше військо оленів з дваждем левом, а ніж військо левів з вождем оленем. Сто тисяч утекло від нас, стративши в сутичках, може, якусь тисячу. Знак лихий не тільки для ворога, але й для нас, бо не знаємо тепер своєї сили. Сто тисяч то ще не весь народ. І на це королівство. Можемо йти далі хоча й до Вісли, хоч до Варшави. Можемо загнати з Сеймових до Гданська, або й до Нідерландів, чи до французького короля. Але чи стане нашої сили? Чи є потреба виходити з рідної землі, яка помагає нам кожною билиною, а ворогові – зламачуха мачуха щокроку? Що скаже чесна Рада? Чи вертатись під Білу Церкву, розійтись по полках, наводити владу своїй землі та спочивати від трудів? Чи підійти до Львова і визволити весь народ українсько-русський аж долюблений Сандомира? Не сподіваюся на думку одностайну, бо ж одностайність існує тільки між мертвими. Коли Римський Сенат тричі підряд приймав одностайні ухвали, приходили притулянці і озганяли його мечами. Хіба нам потрібна така одностайність? Хотів, щоб кожен, хто має свою думку, висловив її тут перед усіма. А що гадає пан Гетьман? Оспитав Кривоніс, який мав руку на перев'язі, Бо зачепила його куля під старо Був вельми сумний на виду, як і я сам. І що здивне з'явилося в ньому. Аж я не впізнавав свого найхоробрішого полковника. Коли скажу про свій намір, Тоді многі з вас побояться суперечити гетьману. «І я так і не знаю про їхні думки», – відповів я. «Кому б то хотілося втратити голову?» – похмуро пожартував Нечай. «Та вже тільки не тобі, з твоїм дебелим гамаликом», – шпигнув його богун. «Не знаю, як ти, пане Гетьмане», – сказав Кривоніс. «Що ж до мене, то мені не ні Львів». Ні Варшава. Слушно мовить полковник Криваніст, Вершті втрутися Виговський, Війську потрібен спочинок, Та й про зиму слід подумати. Поспільству час вертатись до плуга, Бо ж по всій Україні Ніоровано не ні сіяно. Звикнувши козакувати, Одучиться орати землю, І пробувати можлити самим розбоєм Та грабунком. Одразу видно шляхецьку Душу пана писаря, Засміявся Криваніст. Коли я скажу, що ні до Львова.